Ama bigarren unitatea. A, Kobetamendi. Egun hon entzuleok, asteburu honetan rock kontzertua izango da Kobetamendin. Gaur gurekin nekanea eresti dago antolaketa ardoraduna eta informazio gehiago eskatuko diogu. Kaixo Nekane. Kaixo egun on. Kontzertua Kobetamendin izango da. Non dago Kobetamendi? Nola iritsi gaitezke ara? Lehenengo Bilbora Joan behar da. Onena, trenez edo autobus ez etortzea da? Eta autoz joaten bagara? Mesedez, autosez ettortzeko eskatzen dugu, aparkatzeko leku gutxi dago eta. Ondo da. Eta Bilbotik kobetamendira nola joan gaitezke? Oso erraza da. Bilbon lehenengo Sanmamesera joan behar duzue. Eta tranbiaz edo metros joan zaitezkete. Eta salmamesetik kobetamen dira? Sanmamesetik kobetamen dira, autobusez edo oinez joan zaitezkete. Aurten, bizikletaz ere joan daiteke, ez da? Bai, aurten bizikletaz ere joan daiteke. Kobeta mendin bizikletentzako aparkalekua egongo da. Oh ondo, besterik esan nahi duzu? Ez, besterik ez? Ederto, 1000 eskernekane eta aurrengor arte. Eskerrik asko zuei, Agur?